Tegnapig rettekte, miközben ezt a szöveget írtam, mert nem tudtam, hogy nélkületek érek -e valamit. A hatalmas hétfői sárkányfejetek folyton eltakarta az eget, és nem tudtam, hogy elég éles a szemem ahhoz, hogy lássam a napot. Attól, hogy még nem találtam otthont magamban, nem a ti vagyok. Egy korábbi versében írta, Kali Ágnes költő dramaturg, az írás számára lételem, belesímul, ahogy mondja a napjaiba, első kötete az ópia, amely Méhercs György debütéjat nyert, tehát Kali ágnes beszélgetünk. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Hallo hallo Hallo Alusszi Ági Kali Ágnes a vendégünk. ugye tegeződünk Nem találkoztunk, amit nagyon sajnálok, mert fantasztikusan élvezettel olvastam a verses kötetedet. Az nagyon izgalmas, ahogy te arról beszélsz, hogy a vers, és nagyon sok helyen megfogalmazod azt, hogy a vers az egy titok, ami mindig meg tudja szűrni, fel tudja oldozni, élhetővé tudja tenni ezt a világot, ezt valahol mondtad. Tehát, hogy mi a vers, amihez mindig visszatérsz, mint szövet, és rengeteget dolgozol rajta? A igen, tegeződjünk. Hát nem tudom igazából emél jobban, mint ahogy megfogalmaztam abban az interjúban, nem tudom, hogy meg tudom-e. Azt hiszem, hogy a vers az tényleg egy ilyen. Egy ilyen személyes rituália, ami valahogy megadja azt a töbletet, amitől nem sivár és unalmas és hétköznapi az élet, vagy, vagy, vagy nem érzem azt, hogy fölösleges az egész, hogy tényleg um, tud adni valami pluszt, amiért így érdemes, amit érdemes kutatni, és újra felfedezni, és írni, szétírni, átírni, és megteremteni. Ez érdekes, amit mondod, azt szétírni, aztán azt gondolom, hogy visszavenni. Meddig tart az a szorongás, hogy elég jó -e a szöveg, és hogy azt meg lehet -e mutatni, kötetbe lehet -e rendezni? Azt hiszem, hogy nekem a szorongás, ez a szorongás ez előtte van, amíg még nem találja meg a versam szavait, és nem jutok el oda, hogy hogy versérendezzem, amikor csak úgy dübörök bennem, és aztán az a pillanat, amikor már így elkezdem írni, vagy, vagy így nem tudom, a szavakkal egymásra találunk, az, az, egy, az, az sokkal inkább egy ilyen feloldozás, egy feloldása ennek a, ennek a belső hátszorongásnak is lehet nevezni, de folyamatnak inkább. Um, én igazából nem szoktam olyan nagyon sokat publikálni, vagy nem vagyok ez az ilyen nagyon-nagyon aktív publikáló szerző. Hát miközben folyamatosan írsz? <gül> hát igen, azért ez sem igaz. Nem is írok olyan sokat, főleg amikor dolgozom, vagy amikor egy próba folyamatban vagyok, az eléggé elveszi a figyelmemet minden másról, mert az is egy nagyon hasonló folyamat, de mégis nagyon más, de általában miután megírok valamit azért mindig van olyan, vagy egy szerkesztő, vagy egy um, olyan uh, szerző ismerősöm, akime, akiben megbízom, és akkor ilyen kétségbe esetem várom, hogy olvassa már el, és itt tíz perc is sok időnek telik, amíg véleményt mond róla. A verset, hogy... ja, bocsánat. Nem, nem semmi. A verseid, meg az írásaid ennek a hétfejű sárkánynak hány fejét bírták már legalábbis egy kicsit lekaszabolni? Hát, van értelme csak a fejeket kaszabolgatni? Az a kérdés. Nem tudom, nem tudom. Igazából a, ez a tegnapik trófe, az, amikor megjelent, ez a, hát ez, ennek volt visszhangja. Vagy így uh, tudom azt, hogy um, sok mindenkihez eljutott, és biztos vagyok benne, hogy a sárkány fejekhez is eljutott. Uh, azt hiszem, hogy tényleg azt a közös testet kell, vagy ezt a rendszert kell valahogy én saját magamért uh, nem tudom, lekaszabolyan, vagy, vagy, vagy szétépítsem, mert... Uh, mert azért fiatal lány szerzőnek, vagy női szerzőnek lenni, az, az, az mindig jár hasonló harcokkal, amiket szerintem fel kell vállaljunk. Hát abban mondjuk a te bátorságod, az, az falon túli és iszonyatosan kíméletlen az az őszintetiség, és a táltalat használt dübörgést is mondanám ahogy ezek az indulatok is kijönnek, és aztán valahogy lecsendesíted őket. De hát kegyetlen az, a, az, a, az önmagaddal való akár szembenézés, akár ezek a... a igen. Igen, azt hiszem, hogy, hogy, hogy csak így éri meg igazán. Vagy minden más, hogyha, hogyha nincs ez a kíméletlen vagy kegyetlen őszintesség, Elsősorban önmagammal szemben, ha nincs ez az erő, ami sokszor a dű táplál, de nem a dűből lehet megoldani, akkor, akkor, akkor nem lehet csinálni semmit. Vagy, vagy én alapjáraton egy nagyon impulzív személyiség vagyok. Igen, az a versekből én is van. kiderül, és akkor nézzünk egyet a két mondat között. Jó. Két mondat között. Már tényleg csak azt az egyet bánom egész hibára halmozott életemből, hogy nem hagytalak hátra a műezinek távolodó hangjával, tátongsz két leírt mondat között. Én meg azóta is nyitva várlak. És ha érted, ne érts rosszul. Nem akarok belesétálni az életedbe, és azt sem akarom, hogy te az enyémbe sétálj. Valami lehetetlen, közös hibát akarok, ami két személyes amiben senki másnak és semmi másnak nincs helye. Kali Ágnes a vendégünk, és Hildegard von Bingentől az Ovis Eternitatis című művet hallották. Az nagyon izgalmasan indul, vagy két nagyon izgalmas felütése van az ópia kötetednek. Ugye az egyik az az, hogy indul az APA öngyilkossági tervével is, egy dokumentum, egy kis cetli kerül be az első oldalra. A másik, hogy Csokonai lillének ajánlod, és akkor innentől ugye ott vagyunk Eszterházi Péter 17 hatyujánál vagy Csokonai Lilinél, hogy mi van ezekkel az APA meg atyaképekkel, Hát azt hiszem, hogy én ez volt az egyik nagy, nem tudom, kulcsfontosságú pillanat az elmúlt tíz évemnek, hogy folyamatosan ezeket az apaképeket kutattam, és ezeket kerestem. Meg az édesapám a halálával viaskodtam, és és őt próbáltam helyettesíteni, és őt próbáltam megfogalmazni, Én őt nem ismertem személyesen, ezért folyton ugyanúgy, mint egy szöveget meg kellett csinálnom, és, és ki kellett találnom, hogy milyen legyen. És, és a, a húsvére emberek, azok, azok mindig olyan, olyan hamar csalódik az ember bennük. És akkor, akkor, akkor nagyon jól jött a Eszterházi, meg hát nem csak ő, de azt hiszem, hogy a, a Csokonai Lili az, az amúgy is egy olyan könyv, amilyen nagyon nagy hatással volt rám, vagy, vagy szerintem tényleg az egyik legfantasztikusabban megírt könyv és a legnagyobb játék a Kortás Magyar Irodalomban. És van valami abban a könyvben, ahogy, ahogy Eszterházi Péter meg tudja ahogy meg tudja alkotni ezt a perszónát, és, és van egy ilyen nagyon jó értelembe vett atyáskodás a perszónájával szemben, és, és hát nekem nagyon jól esett nehéz napjaimon van hát, erre gondolni, vagy ezt olvasni. rágondolva is apa hiányban szenved az irodalom, és hogyha a emberekben csalódik az ember, akkor jöhetnek az álmok, hiszen Tele van, álomból álomba menekülések ezek a versek. Szóval, hogy mi van ezekkel az álmokkal, az álmokból reflektált önmagaddal? Én uh, nagyon hamar elkezdek unatkozni, és nagyon nehéz a figyelmemet fenntartani sokáig a földi dolgokkal, és az álom, na az álom egy olyan dimenzió, amiben, amiben nagyon nehéz halára unni magad, vagy, vagy nagyon nehéz um, ilyen, um, olyan fogózkodókat kapni, amik, um, amikre azt mondanám, hogy na, ez is milyen hétköznap, és ami nagyon érdekes volt most itt telefonon végig hallgatni ezt a, Hirdegált fombingen számot, mert hogy valahogy azt hiszem a az zámodásnak is nagyon hasonló a ritmusa, mint ennek a, ennek a tizedik századi boszorkánynak aki beállt az az közé. És tényleg így hallgattam, és így, így egyszerűen elképesztőnek tartom. Jó, meg. ez a boszorkasság azt hiszem, hogy nem távolít tőled sem, de akkor szeretnénk tőled a Poseidon című verset, és utána Jászmin Hamdámtól a hal című számot hallgassák meg. Poseidon. lakásodból figyelsz egyre magányosabb. Fölöttem feszített ízben szállnak skarláti íbiszek. Tollukat hullatják, recsegnek szárncsontjaik, Le kell cserélnem a harmadik szemed. Széttartó sokféleség önazonosságom, A szemem megszerkezhetetlen szöveg. Hiába gondozom a kertet, én csak test vagyok. Te üres képkeret. Holdazó opuszod vagyok, Véremben őrmény népírtás zajlik, Reggelre vörös virágok nyílnak a lepedőre, Az éjszaka bennem, Itt felejtett álmodban lakik. Hetek óta kóbor állatok dörgölőznek hozzám, Verekedés vagy, Nőt férfit, Férfiüt nőt, Aki sír, az nem sirat. Én csak test vagyok, Hoseidon összerakhatatlan marad. A vízhangban megszűnik a tiltakozás, A csont meg a hang összeragad, Ismeretlen folyóparton ülsz, nárcisz, A sáros habban bámulod magad. De egyszer majd te is megszelidülsz. Elengedsz és magamra hagysz, Hogy leviatánként a gyökerek nélküli fákkal, A köttengerből végleg kimossalak. ész <sharing> ma <observed> a mérődi aszlan, és ő éhrek elhanyin, ő nem elér, aki tulvén a harigatibál, és ő éhrek elhanyin, for Agnes a vendégünk, ez az ópia ez egy különleges cím, azt hittem, hogy a te össze, szó a az ópiádból, a piából, meg még nekem az operencia is valahogy így bekúszott ebből az egész világból. Tudom, hogy valakitől átvetted, de hogy mennyi minden takar ez a cím? Nagyon precízen mutat egy kötetet. Hát ennek örülök. Amúgy John König egy antropológus szava ez eredetileg, a mélységes szomorúságok szótárában, uh -huh. vagy egy ilyen gyűjteményes könyvben írt össze szavakat, és talált ki szavakat különböző állapotokra, és ott olvastam először, és így nagyon megragadott engem is, és nem feltétlenül azért, vagy... vagy én a kötet megjelenése óta hallom ezeket az ópia, meg az ópium, de hogy amúgy a szó tényleg az ópium mm. hát meg Csodálatos is. a dallama. Igen, igen. Tehát hogy igen, meg van. ahogy lejje. Abszolút van zenéje is, és a, a, a kép is ahogy egymás mellé rendelődnek ezek Igen. a betűk, az is nagyon izgalmas. Hát ami nagyon fontos, van. mert hogy az illusztrált köteted. Azt mondtad az előbb, hogy így az unatkozás, hogy halálulni magad, az borzasztó, de tehát dramaturként színházba dolgozol, és többek között a, a, a román fenegyerek Afrin rendezés vagy darabjaiban is te voltál a dramaturg fordítottad is őt, az egyik a poszton különben láttam és amiben te is dolgoztál. Most éppen benne vagytok egy nagy munkában, az utas és holdvilágban, Szerbanttal művében. Az nagyon izgalmas színpadon. Itt nálunk én egy öt és fél órás földolgozást láttam. Szóval mi abban a varázs, mi abban az izgalom, hát én imádom a könyvet, de hogy neked mi volt ebben, mint munka. Meg az azért nagyon át lesz transport, az eredeti mű? Hát nagyon. Igen, ez most éppen egy nagyon-nagyon izgalmas próba folyamat. Még, még 11 nap van a próba folyamatból. Ez azt hiszem, nem is sok. Most vagyunk, nem, nem, és ez a, épp egy éppen ilyen nagyon intenzív időszaka. Hát nagy utazás volt adaptálni Aha. ezt a regényt, és és megkeresni, hogy hogyan tud ez működni színpadon. Ezt amúgy Botond Nagy rendezi, aki mm. az állandó munkatársam. Rengeteg darabot csináltatok mert... együtt. Igen, igen, nagyon, tehát már 5 vagy 6 éve folyamatosan együtt mm. dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez mind, tehát a, az ő munkásságában is egy nagyon izgalmas pont. Itt a szöveg az izgalmas, a... vagy az utazások az izgalmasabb, vagy az a rengeteg képiség az izgalmas? Nagyon nehéz ezekről beszélni, úgyhogy benne vagyok. Most jelenleg ma úgy ébredtem fel, hogy azt hiszem ma, ami a legizgalmasabb nekem ebben az utas és holdvilágban, vagy a regényben, és amit, amit így jelenleg fontosnak tartok, hogy így az előadás képviseljen, az, az valahogy az emlékezésnek a mechanikája. És pont azon gondolkodtam a reggel, hogy milyen érdekes az, hogy a, az emlékeink, fölött, vagy az emlékezés fölött milyen hatalmunk van, uh -huh. és hogy azt csinálunk a személyekkel, akiket nem látunk, és a történésekkel, amit akarunk, és mint az ilyen kis istenek, a kis deuszok, így bármit megtehetünk az emlékezés címszó alatt, ilyen újpiusz uh, évákat hozhatunk. A hát, abszolút, és remélem, hogy streamelitek, hogy ezt Kolozsváról lesz bemutatva, és akkor majd mi is megnézhetjük. Kolozsvár most nagyon messze van, és megkérünk hogy a szalma özvegyelte egy következő versedet. Olvast föl, légy szíves! Szalma üzvegy. Micsoda csend, micsoda megérdemelt zuhanás Medrükbe folytott, a pat tengerek Hajlanak a fák törzsei évszaktól függetlenül Fészket váltanak a fecskék, kiköltöznek némaságodból már megint nem érted, kit keresel, megint kibe kéne belefeledkezni, már megint milyen tojáshíra épített haza kell, a vízféket mikor szereted meg, meddig magyarázott testekben, mit akarsz, hányszor akarod még, miért alszik ki, miért gyullad be. Gondolatban nekrológot írsz mindenkinek, akit szeretsz. Mindig csak rólad szól minden Nincs senki húsvér ebben a ködben Csak a jól öltözött árnyak Akiket mindig gondosan újra képzelsz Mindig csak rólad szól minden De ez így még nem szerelem Csak vergődés szalmaözvetségben Azt mondod, nem érdekel a forma És megvonod a vállad Úgy maradsz A mozdulat ismétlődik az utolsó temetésem Nem marad benned semmi nem marad rajtad semmi. Tüdődből, mint roskadozó bányából unottan kifejtesz özvegyet, szalmát, bokácsót. Leányom, ha annyira utálod az utálatosokat, mint mondod, akkor ne ész többé tükörbe, ha hogy nyugodtan akarsz élni. There's a story in an ancient play about birds called The Birds. And it's a short story from before the world began. From a time when there was no earth, no land. Only air and birds everywhere. But the thing was, there was no place to land because there was no land. So they just circled around and around Because this was before the world began. And the sound was deafening. Songbirds were everywhere. Billions and billions and billions of birds. And one of these birds was a lark. And one day her father died. And this was a really big problem. Because what should they do with the body? And there was no place to put the body because there was no earth and finally the lark had a solution she decided to bury her father in Beginning of memory, Luri Andersson-tól, és ismét uh, ágimal beszélgetünk. Uh, az írás kapcsán, meg az ugye nem tudom kimondani, ez Szepsisen Györgyön éltél, Kolozsváron dolgozol, tehát az már inkább a hazajárás, és most éppen készül egy következő kötetet, ami számomra azért izgalmas, mert az első román nyelvű köteten dolgozol, és hogy az, az hogy, hogy, hogy, hogy működnek a, a, a nyelvek egymással, vagy van-e amit csak magyarul lehet megírni, vagy hogy vannak ezek a szövetei a te nyelvhasználaton, ez a kötet, ez a román nyelvű kötet ez úgy alakult, hogy megkeresett egy román kiadó, hogy szeretnék az ópiát lefordítani, és akkor mondtam, hogy, hogy jó, de, de akkor inkább ne az ópiát csináljuk újra, és, és akkor én szeretnék egy, egy ilyen román debüt kötetet vel. Azért, mert hogy az ópia az nem szólalna meg annyira erősen egy másik nyelven, ami hmm. egyszer már megírodott magyarul? Nem, nem feltétlenül, hanem inkább azért, mert, a, mert, mert a, hogy van egy ilyen ragaszkodásom és elhivatottságom a román kultúra iránt, és úgy érzem, hogy, hogy nem lenne elég nekem az, hogyha mondjuk románul, csak így a magyar nyelvű kötetemet így leraknám az asztalra, hogy na hát ez van is. Tehát hogy egy, egy nagyobb gesztus, gesztus szeretnék tenni, mivel rendszeresen dolgozom román nyelvű előadásokban, itt élek, és, és nem, nem akarok egy ilyen másolatot. Na és akkor van egy fordítóm, Andrej Dós, akivel évek óta együtt dolgozunk, és színházi munkáimat is többször fordította, és most szépen vele vele készítjük elő, hogy mi legyen ez a könyv, egy teljesen más koncept, az ópiából is versek, de újabb versek is, és hogy, hogy tényleg akkor ez Ágnes Kálinak az első román nyelvű kötete legyen, nem, nem Kali Ágnes fordítás kötete. Ez, ebben azért van egy ilyen nagyszerű, akár a gesztus adás, de gondolom ez a gesztus kapás is. Hát abszolút, abszolút. És aztán, ha már ott vagyunk, hogy Kolozsvár, a következő versed, és ha mondasz hozzá egy fél mondatot, egy általam csodált és tisztelt költő Hervai Gizellának ajánlottad, és Szilágyi Domokosért én a Nocsínybe mentem, és egy könyv, valami könyvtárból a mai napig nálam van. Szóval kivasalt század... Igen, nekem is Hervay Gizel az, um, szerintem amúgy az egyik legfontosabb, legizgalmasabb hangja. A, a házban mindig adalom. elmegyek a sírjához. <gül> Nagyon helyes. Igen, én is pont most a héten voltam nála. Sokat szoktam vele beszélgetni, mm -hmm. és a verseimben is, de több verseim is van neki dedikálva. Én kivasalt század, itt állok, kivasalt század. Ezek nem ütésnyomok, ezek nem sebek, Számszéré, számperemén kinyílnak az álmok. Itt állok, hűséget csinálok szavakból, amik nagyok rám, és addig szeretlek, amíg már nem szabad szeretni. Kivasalt század, ez a gyermekarcu diktátorapák, ezek a szétroncsolt tekintetek, ez a tátongó méhkaptár, ezek a tántorgó méhek, ez a hátradőlt fej, ezek a keresztbe zárt karok, ez a múltidő, ez az egyedül is veled vagyok, ez a földnyelés és nem öklendezés, ez az elér, ez a magamért ezentúl már tényleg jól vagyok. Ezek a mérlegnők. Ezek a skorpió férfiak, ez a kényszer, ha nincs kinek, akkor is csak add magad, csak ez a hivatott sors, csak ez a vérszerződés, amit soronként kötök veled, csak ez engedélyezett. Plusz, a HBB volt, és az mindig nagyon izgalmas, hogy a, a vendégeink, akik hozzák a saját szerzeményeiket, azok milyen zenét válogatnak. Mennyire jött az, mennyire volt egyértelmű, hogy miket hozol? Ezek azért elég karakterezenék, amiket hoztál, miközben nagyon-nagyon sok hangot és villanást megmutattál abból. Tehát ugye ilyen egyszerű volt, mert ezek így ott vannak benned, vagy sokat meditáltál azon, hogy, hogy mi, mi az, amit megmutatnál? Hát nem igazán meditáltam sokat. Amúgy mm. ilyen elég impulzív válogatás volt olyan, olyan zenék, ezek, amiket nagyon szeretek hallgatni, de, amiknek, de amiket nem csak azért szeretek hallgatni, mert mondjuk így jó ezt hallgatni, amíg elérek a színházhoz, hanem így van valamilyen jelentősége is a számomra. Tehát van, van egy ilyen üzenet, amit lehet, hogy ki se kell mondani feltétlenül, csak az a hangulat, vagy valami, amilyen nagyon hozzám tartozik. Az micsoda, ami így nagyon hozzá tartozik, mert azt gondolom, hogy nehéz leírni, érezni lehet, de hogyha hogy ezt mégis szavakba kéne önteni, hogy mi tartozik hozzám Hát nem tudom, hogy, hogy ez hogy lehet. Például azt hiszem a azt hiszem a illat, uh. meg a meleg fények, a tarotkártyáim a könyvem, az ágyam mellett, és a az a, az a nyugodt nyugtalanságom, ami így végig kísérlen <gül> Aha, ez a második kötet ezt a nyugtalanságot valamennyire simogatja, vagy simítja? Azt hiszem nem tudja nem simítani, mert, mert ez az én belső motorom. Mindig, mindig itt... Most például ezek a versek, amiket itt felolvasok, ezek az ópia megjelenése utániak mind egytől egyig, és ezek, ezeket is um, hiába zárul le, mondjuk egy ilyen zaklatott tinédzser, az a zaklatottság, vagy az a nyugtalanság, az az én belső hangom, az... Um, az folyton egy ilyen szelidítésre váró és megszelidíthető démon, aki nagyon sok jó dolgot is tud adni nekem a rémálmokon túl. Ez érdekes, a, a, a démonok, a boszorkányok, a tarotkártya, és közben azért van mégiscsak az álmokban időt másik világ. Én nagyon örülök, még most megkérem, hogy olvast fel a Kopásig, de mi már így nem találkozunk, én még a zene után visszajövök. Jó volt veled beszélgetni, és sajnálom, hogy ezt is ilyen telefonosan és távolban, és akkor jó próbákat ebben a szűk napokban. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Szép és akkor jöjjön megtek. a Kopásig. Kopásig. Amióta megtanultál járni, elveszített árnyékodat keresed. A marokkói sivatagot kerülöd, mert a találkozások mindig valami végét rejtik, mert a nem találkozás a tiéd, mert a találkozásban nincs több mitológia, élő emberek maradnak rád ornamentumok helyett. Hogyan is lehet szeretni valódi dolgokat? Szeretni, szeretni, kopásig használod a szót. Törd el csak az ujjad, Tört ki, mindegy szárig. Üvegfalat építesz magad köré, túloldalán árnyak jelennek meg a hasított szájú éjszakában. Beengedett tejet adsz nekik, marokkóról mesélsz hangsúlytalanul, hogy elfelejtsék, az emlékezés birtoklást szül, ezt megvonod tőlük. Magadhoz beszélsz, amikor hozzájuk beszélsz. Túl régóta már, hogy csak a, hogy csak a saját sontjaidban hiszel, könnyek helyett óvatos kígyók folynak szemgödreidből, elfelejtett örménynők sírását viszett tovább. Az Egár I'm That Guy című dalával a belsőközlés mai adása búcsúzik. Vendégünk Kali Ágnes, költő dramaturg volt, és hát hozta készülő, megjelenés előtt álló versét, illetve hozta a fantasztikus zenéket is. Jövő éten Szegű János várja Önöket, Bajtai András költővel, addig is búcsúzom a hangmester Csorba László nevében, és további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső KÖZLÉS Tal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk Belső közlés.